Jadi kita dapat 76 ribu pahala, 76 ribu dosa di 76 ribu dosa diampunkan 76 kali ditinggikan. Ini bila kita di rumah kita sendiri. Ini keluarga Allah didarab dengan 490 juta. Jadi 3 372 trilion pahala dapat. nya dengan baca bismillahirrahmanirrahim. Bila ambil wudu kita basuh tangan baca bismillahirrahmanirrahim. Kita basuh kita ku kumur mulut baca bismillahirrahmanirrahim dan basuh hidung bismillahirrahmanirrahim dan basuh muka bismillahirrahmanirrahim dan dan basuh tangan bismillahirrahmanirrahim jadi dalam talimul islam diberitahu bahawa ini adalah mustahab baca bismillahirrahim sebelum setiap kali kita basuh anggota kita adalah mustahab Dan Allah Ta'ala sudah selamatkan kita daripada azab neraka dengan baca Bismillahirrahmanirrahim Dan pahala kita 3,370 3,372 triliun 40 bilion pahala Bila kita keluar daripada rumah untuk datang sini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita datang sini untuk belajar kerja lagi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila kita zike dalam perjalanan. Kita akan dapat pahala 490 juta kali ganda. Kita semayang puasa. Semua amalan digandakan 490 juta kali ganda. Dalam perjalanan. Semua tuan-tuan semayang, zikir dapat pahala begitu banyak. Sebelum keluar rumah Bismillahirrahmanirrahim Dunia sudah jadi medan usaha Dan begitu banyak ratusan cara hidup Setiap cara hidup Mereka nampak kerjaan dalam cara mereka Jadi mereka ingat mereka dapat kerja dalam cara mereka dan mereka cuba bawa orang lain dalam cara lain kepada cara mereka dan mereka cuba melenyapkan cara hidup yang lain. Semua cara-cara mereka ini, mereka ini nak ambil manfaat daripada ciptaan berdasarkan kepada ciptaan Allah. Islam satu cara hidup Islam pun satu cara hidup Dan ini ada hubungan Ada kaitan dengan setiap manusia Dalam setiap urusan dia Setiap kerja dia Islam Cara hidup Islam ini Dia ada hubungan dengan setiap manusia Setiap keadaan Setiap rupa bentuk dia Setiap perkara dalam kehidupan dia Sebab sejauh mana Cara-cara Islam dihidupkan Jauh mana Cara-cara Islam dihidupkan Cara-cara yang lain dengan sendirinya Akan jadi lemah Cara-cara lain dengan sendirinya Akan jadi lenyap Dan orang-orang yang daripada cara lain mereka pun akan masuk Islam Dan Orang-orang cara lain Tak boleh halang mereka daripada masuk Islam Bila Jauh mana cara Islam Wujud Cara-cara yang lain dengan sendirinya akan jadi lemah Dan mereka dari cara, cara yang lain Mereka akan datang kepada Islam dan tidak ada mana-mana cara hidup Orang yang ada cara hidup lain yang boleh halang Tak halang mereka Mereka tak boleh halang Asas Islam Bukan di atas rupa bentuk ciptaan Asas Islam Bukan di atas rupa bentuk ciptaan Tetapi asas dia ialah Kekuatan kudrat Allah Masukkan dalam hati keyakinan bahawa Allah yang buat segala-galanya Kekuatan Allah, kudrat Allah Dia punya kuasa Masukkan dalam hati, man hati manusia Dalam rupa bentuk ciptaan Jangan terikat kepada rupa bentuk Rupa bentuk ciptaan Jangan terikat Tetapi Tetapi terikat kepada Cara-cara yang -cara datang daripada Allah Dan kita menggunakan Rupa bentuk ciptaan Allah Mengikut perintah Allah Mengendalikan rupa bentuk ciptaan Allah Mengikut Mengikut kaedah yang ditetapkan oleh Allah Asas Islam bukan di atas rupa bentuk ciptaan, bukan di atas apa yang dicipta, langit dan bumi dan apa yang ada di antaranya. Tapi sebaliknya, sebaliknya, keyakinan kepada kuasa, kudret, masukkan dalam hati manusia. Jangan terikat kepada rupa bentuk, mengingatkan rupa bentuk dan ciptaan tetapi, kita gunakan dan mengendalikan rupa bentuk mengikut keindah Allah, perintah Allah. Jangan yakin kepada Allah dikeluarkan dan yakin kepada Allah dimasukkan. Ini asas. Jadi kena buat usaha banyak untuk masuk untuk masukkan kekuatan iman dalam untuk wujudkan kekuatan iman perlu buat usaha yang paling banyak Allah Subhanahu Wa untuk usaha ini untuk yakin kepada man, Allah masuk lagi manusia Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah beri usaha kepada nabi-nabi. Allah telah hantar nabi-nabi untuk berusaha untuk masuk meyakinkan kepada Allah dalam hati manusia. Hmm. Merita, Bermanusia boleh buat macam-macam usahat tetapi berlawanan dengan itu. Keluarkan, keluarkan yakin kepada semua rupa bentuk dan untuk wujudkan keyakinan kepada Allah. Allah telah hantar Nabi-Nabi kepada kaum-kaum yang berlainan, kepada rupa-rupa yang berlainan. Untuk isbatkan bahawa Allah yang buat segala-galanya Selain daripada Allah semua rupa bentuk Tak boleh buat apa-apa Berlawanan dengan rupa bentuk ini Alatulah -alat bagi kita amal berlawanan, berlawanan dengan rupa bentuk Untuk dapat faedah daripada Allah Allah bagi kita amal Yang mana orang yang usaha ataupun rupa bentuk mereka tak nampak mereka tak nampak bahawa dengan amal boleh dapat faedah Tetapi Nabi-nabi. Dan nabi-nabi beritahu kepada orang yang ikut mereka tentang bahawa dengan amal boleh dapat faedah daripada Allah. Bila usaha ini dibuat, maka orang yang buat usaha ini, mereka sudah yakin dengan Allah dan amal mereka jadi amalan yang diterima dan doa mereka diterima oleh Allah. Dan usaha ini, dengan usaha ini Allah SWT hapuskan dan hancurkan mereka yang beriman dan Allah SWT telah bagi kejayaan kepada orang yang beriman. Alah, hancurkan mereka Yakin bahawa Allah yang segala-galanya dan, dan untuk dapat Faedah daripada Allah Secara langsung Mereka telah Tegahkan amal Mulung-mulung Mula-mula ada Malaysia. Allah Subhanahu Wala wa telah buktikan bahawa dengan perancangan manusia, tidak ada apa yang boleh berlaku. Nabi demi Nabi, Nabi Luh alayhi salam. Luh alayhi salam. ...selah berusaha perlawanan kekuatan kaum... Seruan kepada Allah dan di zaman SAW, Al Allah Taala telah gagalkan mereka yang ada sains, mereka punya teknologi, kemahiran, dan itu dengan itu Allah musnahkan. Namrut telah gunakan segala kekuatan dia untuk usaha supaya tak lahir Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah Subhanahuwataala Walaupun Namrut ada kuasa pemerintahan, Allah Taala telah gagalkan dia. mana kena repai ni harun mana panggil dia panggil dia mana dia tadi do jolna Allah tak, tak, tak, tak, tak nah, pelan Allah subhanahu taala. kau dengar? Nada, pelan, ham pelan. Tadiu, nanti akan dia tadiu okey. Apa macamana aja? Tuan-tuan, insyaAllah -tuan, ha? Allah bagi dengar Begitu juga karun Walaupun dia harta Allah subhanahu ta'ala telah tunjukkan bahawa Walaupun ada harta Dia gagal Dan orang yang tidak ada harta Mereka, mereka, mereka telah berjaya Allah ta'ala telah tegakkan Asas bahawa kejauhan bukan dalam harta Bukan dalam kuasa pemerintahan Alam bagi kejayaan kepada Musa AS dan kaum dia Untuk menegakkan asas Bahawa kejayaan bukan dalam kuasa Duk Masyarat Anda bagi dia macam-macam buktizat -macam, macam orang yang mati dia dihidupkan Orang yang sakit dia boleh sembuh Semua Nabi-Nabi mereka, mereka bangun dengan seruan kalimah Semua Nabi-Nabi Semua Nabi-Nabi mereka bangun dengan seruan kepada kalimah Dan mereka mentolak semua selain daripada Allah Semua Nabi Nabi beritahu bahawa Allah yang buat Dan semua beritahu untuk dapat faedah daripada Allah Hanya dengan amal Allah bagi untuk bagi faham orang yang ada harta bahawa harta tidak kejayaan orang yang tak ada harta macam mana Allah bagi faham walaupun mereka ada harta mereka berjaya dan melalui amal okey okeylah walaupun kain melalui yakin dan amal yakin dan amal mereka bagi dapat kejayaan walaupun mereka mereka ada banyak rupa bentuk macam-macam kuasa pemberai cuma lah gagal akhirnya as, akhirnya Ketua segala nabi nabi namun ka nabi sallallahu alaihi wasallam atas asas yang sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu berlawan dengan semua rupa bentuk rupa bentuk seluruh alam. Nabi Nabi dulu hanya untuk satu rupa bentuk saja, tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk semua rupa bentuk sampai cemas. Nabi Sallam bawa, lihatlah bila ramai pun terlibat apa apa. Kau pun dapat apa apa, itu pun nabi sallallahu alaihi wasallam penjagaan, petanian, itu pun semua, semua dapat bantu. Ini pun taruh bagi kerjaan. Man, manusia macam-macam usaha manusia buat untuk dapat kejayaan Nabi sallallahu alaihi wasallam asalkan yakin bahawa semua usaha-usaha ini tak boleh bagi kejayaan Sebaliknya Hanya dengan usaha teryakin Allah yang buat segala-galanya Dengan amal Allah akan bagi Nabi s.a.w. also bawa cara amali praktikal Macam mana dapat faedah daripada Allah Untuk dapat faydah daripada anda Beritahu macam mana Bilangan ramai apa cara dia Bilangan kecil apa cara dia Orang yang lemah Macam mana apa amalan dia Orang yang kuat kekuatan Macam mana amal dia Dia keluarkan keyakinan kepada semua perkara ini Masukkan yakin kepada Allah Dan Macam mana nak dapat Faedah Dalam setiap rupa penting mereka Nabi SAW bawa amal Semua orang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan bukan usah suruh dia tinggalkan mereka ribu bentuk, tapi usaha untuk keluarkan Yakin kepada ribu bentuk mereka. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nabi tidak nabi tidak tinggalkan satu ribu bentuk pun, Yang nabi tak bagi cara untuk hidup di dalam itu. Nah, Nabi tak tinggalkan satu rupa bentuk pun Yang mana Nabi tak bagi tahu cara <coughs> Supaya Walaupun mereka Yakin Yakin ini Walaupun orang Berada dalam rupa bentuk Dan bagian-bagian hidup mereka Yakin kepada Allah Masyarakat mereka supaya mereka mereka ikhtiarkan amalkan perintah yang Nabi bawa amalan yang Nabi bawa supaya dapat faedah di dunia dan juga di akhirat untuk ini Yakin ini Macam mana yakin ini datang dalam setiap orang Yang ada dalam berbagai macam rupa bentuk Macam mana masuk dalam mereka Supaya setiap orang Dan mereka yang tidak ada harta Macam mana mereka pun Dapat yakin Untuk dapat ketenangan, kejayaan, kemuliaan, Walaupun mereka tidak ada harta. Ada orang yang ada harta. Semua mereka macam mana boleh dapat kejayaan. Untuk ini. Nabi ad menyuruh mereka kepada usaha dan mujahadah. Semua keulangan. Orang yang ada rupa bentuk pun Nabi bangunkan berusaha Orang yang tidak ada apa-apa pun Nabi, nabi bangunkan untuk berusaha Nabi SAW menyeru semua orang Nabi dawa mereka Mereka tidak ada Mereka tidak ada harta pun Nabi bawa kepada usaha dengan sabar dan mereka yang ada harta, Nabi Dawah supaya mereka, gunakan harta mereka dan berwujud-wujud-wujud. Mereka yang sudah terima, Nabi keluarkan mereka daripada kesibukan mereka. Jadi gunakan mereka untuk menyeru dan sedarkan kalimah ini. Orang yang ada harta pun, abang mereka. Dan juga bagitahu mereka amal untuk dapat faedah kepada Allah. Dan juga wujudkan suasana belajar dan mengajar amal ini. Untuk masukkan amal dalam manusia. Manusia mana mana mereka ada di lapan ribu bentuk mereka, ada nabi sampai sampaikan seruan itu pada mereka yang nama amal yang dibawa oleh nabi-nabi, cara rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilucat di atas mereka. dimasukkan keyakinan dalam hati mereka bagitahu kepada mereka apa asas kejayaan asas kejayaan yang yakin kepada anda dengan amal di tempat masing-masing melalui masjid dan masjid semayang berjemaah dan halka umat Nabi wujudkan suasana Belajar, belajar Semua suasana Dan juga latih mereka Untuk bantu Membantu satu sama lain Bantu dan juga akhlak Yang mulia Dan juga dan lakukan dengan melalui doa itu dapat kejayaan guna Allah melawan dunia rupa bentuk luar telah diajar mereka doa macam mana dengan doa nabi, nabi nabi dulu macam mana nabi-nabi dulu dengan doa dapat kejayaan dengan rupa bentuk macam tu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Masalah, masalah istimewa atau infiradi Jadi ajar mereka Amalan Satu bersama-sama dengan belajar yakin Mereka belajar untuk amal Dan latihan mereka Amalan-amalan untuk Macam mana mereka dapat mengendalikan rupa untuk mereka dan juga doa mereka diterima dengan bantuan Allah. Mereka berusaha siang malam untuk tambahkan rupa bentuk mereka. Mereka tak dapat kejayaan. Walaupun mereka ada rupa bentuk yang besar dalam ciptaan. Mereka tak dapat kejayaan. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam keluarkan mereka daripada riba bentuk mereka. Dan tetapkan tahap untuk mereka berusaha pengorbanan dalam masjid. Macam mana melalui masjid mereka akan dapat benar kehidupan mereka. Talim ta ta dan terbiak. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tetapkan. Setiap orang dengan diri dan harta dia sendiri. Masukkan keyakinan kepada Allah Lalu bagitahu Cara kepada semua orang Dalam semua gulungan Semua bidang Semua rupa bentuk Macam mana mereka patut Buat dalam berupa bentuk mereka sendiri Tapi oleh kerana itu masa untuk mereka Untuk mereka benar-benar bentuk peniagaan pertanian kurang Kerana masa untuk bina yakin untuk belajar Mematik dan bertambah Dan juga untuk bantu membantu satu sama lain yang mereka yang tidak ada harta macam mana bantu mereka jadi masa mereka berupun sudah kurang kerana sibuk dengan amal ini. mereka bukan bukan hanya percakapan dalam antara lidah mereka lisan dan amal tetapi ada dalam hati dan amal kehidupan mereka Amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah masuk dalam kehidupan mereka. Tidak ada siapa wala macam mana guna kesusahan ke kekurangan tak dapat tidak boleh menghalang mereka daripada amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namunan Nabi telah begitu meresap dalam diri mereka. Dan Memberi Bila orang Islam Tersebut Banyak masa untuk urusan dunia Bila dunia mereka Masa untuk mereka Usuat atas amal telah kurang Sehingga hari ini Iman hanya lafaz, lafaz sahaja Percakapan sahaja Yang amal pun Tidak ada hakikat Bulu, selepas mereka mereka berbicara kalimah, mereka telah berdasarkan kepada yakin dengan Allah dengan cara Nabi, tapi sekarang hanya tinggal ucapan, perkataan saja Jadi, seperti mana Bani Israel, jadi Musa biasa atas mereka. Buat satu bini iman mereka, bawa mereka ke benda semaya. Bini iman dan aman hidup Allah Subhanahu Taala. Berlawan dengan rupa bantu Allah Taala Tlah bagi kejayaan umat ini. Kerana umat sudah takkan, Nabi takkan datang untuk bina Yakin dan amal umat ini Setiap orang Betulkan yakin dia Dan Jadi setiap orang Islam kena korbankan diri mereka, masa mereka, harta mereka Untuk berusaha untuk yakin mereka sendiri Dan juga fikir macam mana yakin semua manusia dapat dibina Korbankan diri, harta dan belajar, mengajar, terbiak, tazkiah Ila hakikat dakwah ini datang dalam hati manusia, M macam mana? Abu Ab Sayyidiball Nabi Sallallahu Alsalam Allah diball Nabi Sallallahu Alsalam datang melukai dewan Islam. Datang dalam kedudukan umat ini. Bagaimana Allah Ta'ala telah bantu, zahirkan bantuan dia yang ghaib pada zaman sahabat. Bila amalan pusatis agama, iman dan amal dibunuh, Allah Ta'ala akan zahirkan dirinya bantuan. Maksud publik. Kerti kehidupan kita yang telah merusakkan iman dan amal kita Kita kena berusaha untuk Usaha untuk ubah kehidupan kita Supaya selepas mati Kita akan dapat kejaran di dunia pun Supaya hasilkan kalimah Dan amal Untuk hidupkan Untuk, untuk memegahkan usaha ini Keluarkan orang daripada kesibukan mereka Dan datang kepada amal Datang kepada usaha agama. Begitu juga Bagaimana sahabat dikeluarkan Kita pun dikeluarkan daripada Kesibukan rupa bentuk kita Perniagaan pertanian Keluarkan daripada Dan untuk putuskan keyakinan kepada rupa bentuk penyembahan pertanian datang kepada Allah dan semua amalan-amalan cara-cara kita yang ikut orang lain diputuskan dan dibawa kepada cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jadi kita guna tertibkan kehidupan kita Supaya kita dapat keluarkan diri kita daripada kesibukan kita dan, dan usaha atas iman dan amal Supaya kehidupan kita pun jadi baik Dan kehidupan di seluruh alam berubah Mula-mula sekali Mula-mula sekali guna dakwah kepada iman Mula-mula sekali Di mana Di mana rupa bentuk yang kita sibuk di mana rupa bentuk kita sebut Kita kena Kata bahawa ini pada ada kejayaan Kejayaan hanya daripada Allah Menda'wah perkara Bila-bila sekali Menda'wah kepada iman Iaitu Di mana-mana rupa bentuk kita sebut Kita nasihkan Kita tak akan dapat kejayaan daripada itu Kejayaan bawa Allah yang bagi kejayaan bahawa Allah Taala boleh bagi kejayaan walaupun uh, tanpa rupa bentuk ataupun kurang daripada rupa bentuk ataupun ada rupa bentuk Allah boleh bagi kejayaan walaupun rupa bentuk kecil Allah boleh bagi kejayaan besar ataupun rupa bentuk yang kecil Allah bagi besar rupa bentuk besar kejayaan kecil tanpa rupa bentuk Allah boleh bagi kejayaan Semua rupa bentuk Allah tak terikat kepada mana mana rupa bentuk. Apa cara hidup yang dibawa kalau kita belajar, dan kita hidup ikut cara itu Allah Subhanahu Taala, sampai rupa bentuk. Atau pun rupa bentuk kecil Allah beli bagi kita hanya bicara. Bila Allah yang sempurna Allah akan beli bagi kita. Semua ciptaan Allah. Tidak milai banding dengan sabtu amalan Nabi Sallallahu Alaihi Sallam. Sulur ciptaan tidak milai banding dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Sallam. Sulur ciptaan ciptaan tidak milai banding dengan sabtu amalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Sallam. Kita lihat yang agamalan sabtu amalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Sallam tidak ada dalam semua rupa banding dalam dunia. Bulu, yang mana kita bawa perkara ini, dengar perkara ini, fikir perkara ini, dan nampak diri kita, dan kita terpisah daripada rupa bentuk, dan kita melalui kesusahan dan mujahadah, perkara ini akan masuk dalam hati kita. Kita... Kurangkan masa daripada urusan dunia kita Dan kita berikan masa untuk belajar amalan Nabi Dan bawa dalam diri kita Untuk Untuk bawa orang kepada asas ini Kita diberi usaha atas mayang Amalan Amalan yang sangat tinggi keluarkan bumi daripada semua rupa bentuk kesedudukan kita menukan diri kita menikut menikut untuk nak diri kita untuk ikut perintah Allah dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam ini nak ke dia ke hidup mana kita punya sembahyang Hampir dengan cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Tuhan kita akan diterima oleh Allah. Allah Taala ya dengan kudrahnya akan bagi kejayaan bagi kita bentuk yang kita taraf taraf bayangkan jauh mana semuanya kita ada persamaan dengan semuanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui semuanya. Allah Ta'ala kehidupan kita akan ada persa Allah Ta'ala akan bagi dalam mana semangat kita bersama dengan Nabi semangat Nabi Allah Ta'ala dan hubungan kita dengan zat dan sifat Allah akan bertambah dan kita baru kita akan dapat gunakan diri kita mengikut perintah Allah dengan cara Nabi dalam semua perkara urusan kita untuk ini kita kena bawa sebab kita pun ada kewajiban untuk amalkan perkara ini orang lain pun akan dapat kewajiban untuk amalkan perkara ini so, bagi dawah titik yang kedua yang ketiga kekuatan iman dan latihan semayang kita kena dakwah kepada talib untuk dapat kekuatan iman latihan kekuatan iman dan latihan semayang untuk ini mendakwah kepada talib mula-mula kita mahu biasakan diri kita dengan halkaf fadilat supaya kita akan dapat keinginan untuk usaha iman dan belajar semayang dan amal dan juga Kita kena jaga Kita punya zikir Dan juga kita Quran Dan kita kena dawa orang lain Untuk so mereka berzikir dan baca Quran dan niat Jauh mana Keinginan kita untuk amal datang Maka hati kita akan bersih Dan keinginan untuk amal akan bertambah dan dengan amal ini pun Masalah akan selesai Dan Allah akan berkat kunci Rahmat dia Untuk semua orang Untuk untuk usaha iman Untuk apa usaha semayang Kita kena bawa orang Dari khalim Halika padam Jadi dengan halika khalim ini Kita akan ada keinginan Untuk Untuk bina iman kita Dan belajar semayang Dan amal Dan begitu kita dengan jaga zikir kita Baca quran Dan tahu orang lain kepada zikir dan baca quran Dengan yakin Yang mana kita punya keinginan Cinta kepada amal ini datang Kekuturan dalam hati kita akan keluar Dengan berikan amal ini Masalah akan selesai Dan Allah Ta'ala akan buka pintu rahmat dia untuk semua orang Ini yang ketiga yang keempat. <coughs> amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau tampan amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah taala akan buka pintu Kebaikan di dunia dan akhirat Kita melatih diri kita Ikram orang Islam kerana Islam Melatih diri kita Latih diri kita untuk ikram orang Islam Kerana Islam Kita ikram orang Walaupun -wala -wala mereka buat perkara yang kita tak suka kita kerana dengan Islam kita sabar dan ber dengan suara ini kita berdoa untuk dengar yakin bahawa dengan cara Rasulullah sunnah sallallahu alaihi wasallam zaman hidup kita akan Jadi kalau kita tak jaga perkara ini, kita akan sampai dengan dunia. Kita membawa orang lain supaya kita dalam diri kita akan ada kekuatan untuk bersihkan diri kita, per perbaiki akhlak kita. Kita membawa orang lain. Rumah. Kita membuat semua sesuai ini Latihan, da'wah Dan lain-lain Kita membuat dengan niat, betulkan niat kita Kita membuat da'wah orang lain kepada amal Dan latih untuk da'wah dalam kita Dan bagi Kita duduk dalam majlis ilmi, majlis iman dan kita sembahyang Dan kepada Allah Dan banyakkan doa Bukan yakin Bukan bahawa rahmat Allah akan datang dengan amal Kita membuat satu muhala kita Satu muhala yang dengan niat Untuk niat untuk hidupkan amal ni kita mau kumpulkan orang di masjid dan kita bawa mereka kepada iman, panggil mereka, kumpulkan mereka di masjid dan bawa mereka kepada iman dan amal. Dengan latihan ini kewajiban kita akan bertambah. Kumpulkan orang, bawa latihan, latihan iman, latihan juzmayang, sediakan mereka untuk ruhaj dan amal setiap bulan tiga hari setahun empat hari sehingga hidup empat bulan kita, kita kita bentuk jemaah melalui bergerak Be, bergerak dalam semua sum, majlis-majlis dalam dunia untuk hidupkan dawah kita mau ada kita berusaha untuk wujudkan medan usaha Di mana kita hantar jemaah ke seluruh alam Orang keluar dengan belanja mereka sendiri Hantar mereka keluar Di tempat kita latihan Latihan usaha ini jalan dengan baik Mereka ini dihantar negara, luar negara dengan belajar mereka sendiri. Untuk latih diri mereka sendiri. Hantar mereka ke luar negara. Bila mereka dah buat usaha ditempat mereka. Bangunkan setiap orang. ada usaha. Sehingga. Sehingga Allah Ta'ala bangunkan setiap orang Islam atas usaha da'wah dan dawah dan usaha iman dan amal. Kekuatan iman. Kekuatan iman dan amal akan datang dalam kehidupan kita. Orang yang rosak iman mereka, amal mereka, dengan usaha dia akan datang kepada iman yang betul, amal yang betul. Dan amalan ini akan jadi subur. Kita benar-benar. <coughs> Dan kita tidak apa-apa niat untuk dapat harta atau kuasa, pangkat, kedudukan. Kita tidak apa-apa niat untuk dapat ini. <coughs> Kita tidak ada keinginan untuk apa-apa benda dalam dunia. <coughs> inilah cara para Nabi-Nabi inilah jasbah mereka. Mereka tak harapkan apa-apa daripada siapa-siapa dalam dunia. <coughs> <coughs> Allah Tuhan akan bagi Walaupun kita ada apa-apa sebab Allah akan bagi kejayaan Jauh mana Jauh mana kita punya Kita punya pengorbanan diri dan masa Untuk perkara ini bertambah Dengan yakin bahawa inilah melalui ini dapat kejayaan Maka Manusia akan datang Untuk betulkan kehidupan mereka yang telah rosak Mereka lihat perkara ini Dan mereka akan nampak bahawa Penjelasan masalah mereka dalam ini Yang mana Kawan demi kawan Hulk demi mur Negara Demi negara agama Islam Dengan usaha sedikit Kehidupan mereka yang rosak Yang salah Yang salah Datang kepada jahat syarih betul Allah subhanahu wa ta'ala Dengan badal dia C number 6 perkara Menghidupan orang Dalam usaha Cara Nabi dihidupkan Dalam usaha kamu Dan dalam setiap urusan kehidupan kita Cara Nabi dihidupkan Cara ialah Hidupkan yakin Dan bawah ibadah kepada cara yang betul Dan Belajar ilmu Untuk untuk hidupkan semua perkara ini, kena kita wujudkan ilmu dan zikir. Cara dia, Jadi, Allah Tuhan telah beritahu kejayaan yang mana manusia tak nampak. Kejayaan dalam iman dan amal manusia tak nampak. Tapi, dengan yakin Dengan latihan yang yakin Dan amal kita dengar Apa yang telah dijanji oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nabi sallallahu alaihi wa sallam Allah dengan kudrat dia akan baik kita Bila kita Kita tahu Macam mana hidup berhubung dengan manusia Dengan cara lagu Allah ta'ala akan buka pintu bantuan dia Dengan yakin kita punya, Dengan yakin kepada Allah Betulkan kita punya ibadat Betulkan dia punya akhlak Cara ibadah dan akhlak Yang telah diberitahu Dengan kita wujudkan Halika -hal belajar dan melajar Kita akan dapat tahu Dan melalui zikir kepada Allah Dalam ibadah Kita dapat latih, untuk dapat khusyuk Dalam ibadah dengan zikir dan Untuk terjebak ibadat dengan jasbah Untuk dapat kerajaan Allah Bila kita hidupkan perkara ini Kita jadi perancaran untuk menarik Rahmat Allah Bila kita hidupkan perkara ini Yakin Dan bentuk ilmu Tumpuan kepada Allah Dan keredan Dapat keredan Allah Dan hujahada da, na, Nafsu Bahawa perkara ini dalam ibadat Dan akhlak Dan dalam masyarakat kita Bahawa Lima perkara ini dalam ibadat Bawa usaha untuk bawa lima pekar adalah ibadat. Bila usaha, bila pertama bawa lima pekar adalah ibadat. Hidupkan lima perkara adalah ibadat. Bila ibadat, bila lima perkara hidup adalah ibadat, lain-lain bahagian hidup pun pekaranya dihidup. Bila ibadah hidup dengan lima perkara ini, lain-lain bahagian hidup pun perkara yang kehidupan. Bila semua ke, urusan hidup kita ada lima perkara ini, maka semua bahagian hidup kita akan jadi untuk menarik bantuan Allah. untuk ini berusaha di tempat sendiri dan juga gerak dalam negara kita dan juga pergi luar negara jadi kita dalam seminggu di muhala kita dan muhala yang berhampiran dua kali, satu di tempat kita tempat berhampiran beberapa orang kita kumpul dan Beberah kumpulkan orang Dan sediakan mereka Untuk 4 bulan, 40 hari, 3 hari, setiap bulan Sediakan mereka Bila orang dah sedia Sediakan ha? Mana-mana Dan juga kita usah supaya kita dapat bantu mereka, menjelidikan mereka yang keluar ni supaya mereka dapat belajar. Berikan tempat biasa dan belajar kerja ini di tempat mereka, orang ini dikeluarkan, hantarkan luar negara. Begitu 4 jam kita, tolak... Setelah kita punya masa untuk makan tidur dan sebagainya Sebutkan jadi kita lompat pekharat Dia hantar dua tiga orang untuk buat khusus Dan serahkan kepada mereka Sedihkan mereka untuk bantu kita dalam dosa Dan jemaah ini Bergerak dalam seluruh Mahala Semua tempat untuk, Usaha untuk terangkan kepada orang kampung Siapa-siapa sedia Mereka sedia Bawa Selesai dengan... Bila kita dah buat gas Khususnya Bapak ini rumah satu tu baru berdebar halka talib Mulai-mulai buat ini dulu Keluar, buat bawa, kumpul orang Bentuk yang Baru lepas tu baru buat talib Dalam kita ni Kita akan dapat jasbah untuk amal Satu orang baca Dan yang lain semua duduk Dengan benar-benar tabajum Satu orang baca semua lain, duduk dan dengar dengan tawajuh. Dan juga gunakan masa untuk belajar perkara mengenai semayang. Dan dalam talim, satu lagi usaha atas semayang, satu lagi kita guna zikir, baca Quran, Makan, minum, mu rumah sendiri buat Bila kita keluar Kita jangan tumpuk kepada apa-apa perkara lain Masih kita keluar untuk hanya kepada amal ni saja. Kemudian kita balik, supaya kita beli buat semua amal ini, walau pun sedikit, tetapi beli buat. Maksudnya masa kita keluar, kita bagi peratian kepada amal ini semua, baru balik pun kita beli buat. Buat Hari Batalin, Bapak, chapter hari kumpul yang berhidupkan usia ini. Kerja makami, bahari ini, dakwah, talim, ibadat, akhlak, gunakan diri dan masa dan harta kita sendiri. Hanya untuk dapat kerjaan Allah. gunakan diri dan harta atau usaha ini hanya untuk dapat kerana nampak kerana tanpa ikhlas tak boleh apa, apa kalau kita ada cinta kepada pangkat, harta, kedudukan maka tak akan dapat walaupun orang bagi makan pun lawa untuk tempat kita makan pun kita terima pun kerana kepentingan kerja ni Bukan kerana kita perlu Tapi ke kepentingan kerja Setiap individu dalam umat ni Lata setiap orang Belanja diri dan harta dengan cara ni Kita bukan nak Bukan kita, setiap orang belanja diri dia, harta dia. Bukan dia dengan belanja orang lain. Diri dia, harta dia dan untuk dapat kerempuan Allah. Bukan untuk dapat nama, kedudukan dan sebagainya. Dan kita... Kita mau ada tabadu rendah diri, belausa rendah diri, tabadu di menurunkan nafsu, tapi menambahkan pengorbanan. Ini ular bijak kerja ini. Rasulullah s.a.w. para sahabat Kita meminta usaha mereka dihadapan kita Jawabannya, usaha kita ada persamaan dengan usaha Nabi dan sahabat Kita akan dapat kejayaan. Satu dibentuk usaha Bila bentuk ini hidup Kawan-kawan akan masuk Islam kalau bentuk-bentuk ini tak dapat dihidupkan Orang Islam pun keluar daripada di sini Dan, Walaupun tanpa bentuk ini Kalau kita ada orang keluar Islam Dia masuk Islam tapi dia keluar balik Tak Kalau tak ada usul. Dawah Nabi-Nabi Allah bagi kepada orang Islam Allah bagi kepada orang Islam Orang Islam anggap Mereka, so, orang uh, Islam ingat Mereka memakan, minum, dan sibuk dengan urusan dunia Usaha yang dawa yang sempurna, yang kamin Untuk kita dawa dan kita menghidup Mengikut apa kita dawa? Ini dawah yang sempurna. Dawah dari hidup-hidup berikut apa yang jadi dawah? Dawah ini dia bukan bergantung kepada individu. Tetapi berjemaah. Allah telah berkeputusan atas kehendak majema bukan individu. Ke depan practical. Dawah ini hidup, bukan dengan satu orang punya kendak Dawah ini hidup, bukan dengan satu orang Tapi dengan istimai Makan, minum istimai, beribadat Semua, mereka akan lihat orang kaya, orang miskin ini sekedban istimay makan minum ibadat kita dawa rasulullah sallallahu alaihi wasallam cukup keluar gerak jadi kuasa Nabi dawa Nabi betulah bergerak dan bergerak pun dengan khusus yang baik. Setiap orang harta diri sendiri. Negara. Itu bukan maksud kita. Kuasa. Ini maksud adalah untuk dapat kerewa Allah. Kita bukan datang ke negara kamu untuk harta negara kamu. Saya datang sini. Kamu terima Islam. Kamu terima Islam, kamu pun Allah akan bagi kejayaan Ini sahabatnya bawah Bila mereka Mereka tengok Islam Tengok jemaah masuk Islam Lepas tu dia tengok Mereka datang tengok Jadi bila sahabat Mereka dakwah mereka terima Islam Datang ke Madinah Mereka tengok Mereka memak semua apa yang ada di Medina Sama dan mereka Seluruh kabilah masuk Islam Sekarang ini kita dawa orang masuk Islam Kalau mereka tak nampak Apa yang dakwah dawa Dalam kehidupan kita dan orang lain Mereka tak akan kekal Islam jadi kalau kita mau kita mau jadikan orang dai bagi makan kepada orang lain kita dawah jadi kita dawah orang bukan Islam nanti kita kena bagi makan kepada mereka kena ajar Islam kepada mereka. Kalau kalau mereka tak nampak ini dalam kehidupan Islam, mereka akan keluar balik kepada agama mereka. Orang negara Muslim bukan Islam, mereka ada union, mereka ada persatuan. Jadi pun usaha kita pun, mencari macam mana mereka tak betul. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasalam Nabi telah bentuk satu bentuk usaha di Nabi Dawah, talim, ibadat, akhlak Zaman Nabi telah dibentuk satu usaha Dawah, talim, ibadat Semua orang ada bisa saja, semua orang ada cara Jadi untuk ini kita sekarang ini Pergi ke Dizamuddin dan Raihun untuk belajarin. So kita belajar dan ajaran online. Kecuali misa, kita juga ada misa, doa, ibadat, taruhan. dan berusaha ini, ada di mizambudin, ada di raibin. Cara kita guna diri dan harta, yang telah diberitahu dalam Quran dan Hadis itu kita boleh belajar. berusaha agama, mereka datang berusaha agama ada orang nak bagi duit, kita kata Kami tak perlu kita pun kamu hantar orang, kita akan bentuk mereka, latih mereka ajar mereka, dan mereka akan berusaha di tempat lain Berusaha atas bniat asas. Kita tak pergi kepada hidup cabang-cabang. Kita berusaha atas yang asas. Makcik cara nabi sallallahu alaihi wasallam makcik mana cara hidup nabi hidup dalam setiap bahagian hidup kita. supaya setiap orang Islam sedar dengan hidup dalam muasyarah masyarakat mengikut kehendak Allah dan cara Nabi. Cara hidup selagi manusia yakin bahawa kejayaan di Allah kejayaan di tangan Allah. Dan anak akan bagi kejayaan bila kita ikut cara Nabi, nak minum Allah. Jadi, untuk ini kita boleh wujudkan suasana belajar mengajar masyarakat akan wujud. Cara Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikkan setiap hidup kita. Dan setiap orang, mereka dalam masyarakat ikut perkanda Allah dan cara nabi. Untuk ini, mahu yakin bahawa kejayaan di tangan anda. Dan dengan cara nabi, cunaikan perintah Allah Allah akan Ini yakin mahu orang kita sampai yakin kepada cara nabi sampai cara nabi telah dapat mendapatkan anak dan sekali lagi yakin yakini bahwa dengan masyarakat Islam telah dihidupkan yang mana Allah taala janji dunia dan akhirat tersenyum kerja kita kerja kita gunakan harta dan diri orang awam untuk sebarkan agama kerja-kerja untuk gunakan diri dan harta orang awam untuk sebarkan agama, Kata -kata, untuk, gunakan untuk, sebarkan agama. Kata -kata, untuk gunakan orang datang kepada Islam Maka da'wah itu sendiri, kehidupan orang Islam sendiri adalah da'wah kepada rambutkan Islam. Bila publik dijadikan orang untuk menyebarkan Islam, mereka akan sendiri-sendirinya, mereka akan belajar agama dan mereka akan amalkan agama, agama akan sebar. Jadi kalau kita mau Europe, Asia, Masjid, Islam Tidak ada satu pemerintahan pun boleh buat Tapi orang, -orang kita Kena keluarkan orang awam Belanja mereka sendiri Bangunkan kerja secara umum semua, semua buat Dalam publik Ada orang kaya, ada orang miskin Ada orang peniaga petani Hmm. Jadi di masa mahalas orang telah pergi Pergi Madinah Allah kala bagi dia pangkirnya Jadi tuan-tuan Allah telah telah jelaskan kerja kita yaitu terima kepada bai Farud. <coughs> Temu jawab seluruh alam atas kita Kita mahu ada kesedaran ini Tanggungjawab seluruh alam atas kita Kita mahu ada kesedaran ini Apa-apa kekurangan dalam melaksanakan tanggungjawab ini Kita mahu banyak istighfar kepada Allah Kekurangan dalam melaksanakan tanggungjawab ini kita letak di hadapan kita dan kita istighfar. Kita mahu ada baik kepada Allah. Setiap kerja ada mizaj. Kerja kita punya mizaj. Oleh mula kita mau usai untuk Allah terima kita. Kita semua. Kita mau, kita disini terima Allah. Kami. Terima kasih <tuh> nama. Tahun 64. Ada orang. Ada orang yang tulis bagi kebaikan, Haji Sahab. Mau tidak ha? Bantuan anda Mengikut kadar tanggungjawab yang kita ambil Dan Bila tanggungjawab Terdiri istimai Tawibah pun taw, Bukan yang lagi Tawibah pun istimai Jadi kita mau ada kesedaran Pada tang tanggungjawab ini Bagaimana sedar tanggungjawab ini Setiap hari kita minta taubat dan bagi pihak seluruh umat Kerana pada istimai Kesalahan ini juga jadi istimai Jadi tanggungjawab bila jadi besar Jadi kesalahan pun jadi istimai Oleh kerana itu kita sedar dengan tanggungjawab ini Dan bagi pihak seluruh umat Setiap hari kena taubat dan istighfar tidak apa-apa berlaku daripada Allah. Segala kesusahan yang ada dalam dunia kerana Allah telah murka. Cara untuk kita pilih selamat daripada itu Allah telah beritahu dalam Quran iaitu selama mana nabi kamu ada bersama dengan umat saya takkan azab mereka. Dan selama mana umat ini beristighfar Allah tak akan azabkan umat ini Oleh kerana itu setiap hari Sekurang-kurangnya Semayang dua rakan Tahajud Usyarak nyat, Salatul hajat Dan Tawbah dan Doa Wahai Allah Ya Allah Gunakanlah, ambillah kerja daripada kami Dan kawan-kawan kami seperti mana kamu keundaki Dan apa-apa Kekurangan yang kami telah buat Dalam usaha agama dan agama Maafkanlah kami Dan mereka yang membuat kebaikan Ketinggalkanlah mereka Mereka yang kewujudkan keburukan jauhkanlah mereka Dan peliharalah kami dan seluruh umat dan berkeburukan mereka dan Allah taala beri bantuan Allah tak datang kepada orang tasmayang orang tasmayang tidak ada bantuan Allah doa mereka tak diterima oleh kerana itu jangan bagi tanggubat kepada mereka kerana bagi sediakan mereka untuk semayan dulu jadi kita Mersedulkan umat ini Berulang-ulang kali supaya umat ini bertaubat, Tawabah dan sifat Dengan itu kita akan dapat Bantuan Allah Bantuan Allah bersama dahi Kita semua Syukur kepada Allah Daripada Australia Sampai Serta Amerika ada di sini Kita semua Menganggap kita lebih baik Menyajak orang kepada Allah Bantu Allah bersama kita Dan Jangan anda pilih untuk satu negara Bukan untuk satu kaum, Bukan untuk satu tempat Bukan untuk satu bahasa Kita menganggap Kita mahu anggap kita ni umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita alat alat alat benar satu umat semua kita disatukan. Jangan kita ada perasaan harta kebangsaan saya pergi gak pon lah repot. Ada orang kata berbersih berdoa saya kata kamu sendiri berdoa. jangan ada jazba jangan ada jazba untuk jadi orang kaya orang ada pangkat Allah akan Allah Taala boleh masukkan semua orang Islam seluruh Eropah seluruh Amerika Amerika Selatan Amerika Utara kita semua Allah bagi hidayat supaya mereka semua masuk ini maksud kita kita tamu negara, kita tamu kuasa, tamu pemerintahan, kita mau semua masuk Islam Saya dan mau Yusuf, kamu tulali Kita tak ada musuh, kita satu pun tak ada musuh Kalau orang Kristian masuk Islam, dia pun saudara kita Orang Hindu masuk Islam, dia pun saudara kita Yahudi masuk Islam, dia pun saudara kita Semua boleh masuk Islam Kita menganggap Kita ini dihantar untuk seluruh alam Kita bukan ajak orang kepada diri kita Kita ajak orang kepada Allah Syed Sulaiman, Ram. Muhammadul Ali, Ahmadani Muhammadul Ali, bagi tahu saya. Di munajat, Allah telah wujudkan obat. Sekarang Allah Taala telah wujudkan penyelesaian obat masalah umat dengan tabligh ini Kita dihantar untuk seluruh alam kita tengok malam ni kita tengok kita punya negara, kita di tempat kita semua apa asas kita Kita baca tadi asas kita semua kejayaan di tangan Allah semua kejayaan di tangan Allah dan kita akan dapat dengan cara Rasulullah SAW tidak, kita akan dapat dengan apa-apa cara lain kita akan dapat dengan cara yang lain Maksudnya lah, cara Nabi, cara Nabi dihidupkan dalam semua semua tempat dan juga setiap individu dan seluruh. Yakin bahwa kejayaan di tangan Allah. Asas untuk wujudkan cara Nabi di seluruh alam. Yakin bahawa kejayaan di tangan Allah. Yakin bahwa dengan cara Nabi lah kita boleh dapat kejayaan. Untuk untuk dapat kejayaan daripada Allah. Hanya dengan cara Nabi lah. Ini, ini yakin ini pun ada. Selama, selama yakin ini tak ada. Kita boleh cara Nabi. Kejauhan di tangan Allah yakini di madad Dengan caralah, Dengan cara Nabi lah boleh dapat kerja daripada Allah Yakin Hanya dengan cara Nabi lah Dan untuk ini Kena ada Wizah Atau suasana Belajar mengajar secara umum Kalau tak wujud kita takkan dapat wujudkan cara Nabi dalam masyarakat kita. Masyarakat. Asas ini takkan dapat. Yakin bahawa di tangan Allah. Dan. Untuk dapat kerjayaan daripada Allah. Hanya dengan cara Nabi. Ini yakin. Dan. Suasanya. Umum menghadap untuk belajar Melajar perkara ini Maka masyarakat akan dapat diwujudkan supaya kita dapat yakin dengan Apa yang Allah janji Bila kita Kerja kita Kerja kita gunakan diri dan harta awam untuk kehidupan Islam Cara umum. Semua mahu ada fikir ini Semua mahu fikir ini Bahawa kejayaan kita akan dapat Hanya daripada Allah Kejayaan hanya di tangan Allah Bila kita akan dapat Bila kita amalkan cara Nabi SAW Membelajar Suasana belajar dan mengajar cara ini Mua ada Kita meminta dan meminta daripada Allah Berterusan perkara ini Malah Al-Quran kita Orang, walaupun Quran tak bagi tak bulan jangan misti memaksudkan. Jangan tinggalkan sabda orang tentang tashkil dia. Walaupun tentangnya untuk tak bulan, tashkil untuk tashkil dia untuk papuari, tiga hari ataupun untuk belajar, majang daripada imam dia tashkil. Jangan tinggalkan. Kita kena bagitahu setiap orang. Kamu ucap kalimah saja, Kamu sudah jadi unruki. Dan seluruh alam yang tanggungjawab. Sudah pun datang atas kamu. Ini bagi tahu. Ini ihsan Allah yang besar atas kita. Tetap itu. Nak turunkan Quran kepada kita. Dan Allah jadikan kita sebagai umat Nabi SAW. Ihsan Allah kedua dan Allah telah perintah kita ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam iktiba Nabi dalam maksud dan cara. Tunjukkan kita sama ada kita raja dah raja ke orang kaya miskin pun, bawa mereka kepada usaha agama besar Nabi. Orang yang bukan Islam, kita mau fikir supaya mereka masuk Islam Allah hantar kita bukan hanya untuk Islam Allah hantar kita untuk seluruh alam Kita mau, Allah, kita doa kita Allah mahdi nasir jamiah Ya Allah masukkanlah semua manusia dalam dunia masuk Islam Masukkanlah mereka dalam Islam Kita doa dan doa Setiap ketika mahu ada fikir ini, setiap masa mahu ada risau fikir ini Diri, duduk, bangun, jalan Alakala dengan hasil dia Saya pergi bersama-sama mulai-mulai sekali Hari yang pertama mana Ria kata Malah Orang Islam punya pemikiran dia banyak kerja. Zan, sangkaan dia. Sangkaan dia pun banyak banyak kerja. sangka, Sangkaan kita. Dengan itu pun kita dapat gunakan zan, sangkaan kita. Allah hantar kita untuk semua manusia di seluruh alam. Kita duduk di sana pun. Seluruh Amerika, kita mahu fikir sama ada seluruh Islam sudah masuk Islam ke belum masuk Islam. Seluruh Europe sudah masuk Islam ke belum masuk Islam. Seluruh Afrika sudah masuk Islam ke belum masuk Islam. Walau <coughs> ini, ya. Dia ambil wudhu. Cakap dengan beberapa Mahilah Cakap dengan beberapa orang Orang berusaha Siapa? Satu orang berusaha Orang berusaha Dua untuk orang berusaha Orang yang berusaha pun akan dapat Dia punya pahala dia Dia kata Orang yang berusaha orang yang berusaha kita doa untuk dia kita mendapat dapat pahala dia Bir Guruf. jadi kita walaupun dia berfikir masa tu saya, saya, saya masalah senang walaupun saya rejumpa pejabat saya doa untuk orang sini saya pun dapat dia kesan pahala dia jadi kita duduk sini kita doa Dua supaya Allah bagi berhidari kepada seluruh Amerika Amerika Utara, Selatan West Indies, Australia Muslim Afrika Siapa yang banyak yang istighfar Allah-u'ala akan bagi jalan keluar daripada setiap kesempitan dia kesedihan dia, kesusahan dia Allah akan bagi jalan keluar setiap kita, kanak-kanak pun boleh niat di seluruh alam mana-mana kita tinggal sama ada di Australia ke, di Afrika ke boleh niat untuk seluruh alam walaupun anak-anak kanak-kanak kecil, di mana pun di Afrika ke, di Amerika dia boleh niat untuk seluruh alam Allah Ta'ala telah mudahkan urusan kita Begin kita risikir dan disikwarkan apa apa kita mau apa apa kita mau wujud kita disikwarkan untuk perkara itu apa perkara perkara yang kita tahu untuk itu pun kita disikwarkan Allah akan lenyapkan perkara itu apa yang kita wujud kita disikwarkan apa yang kita mau wujud kita disikwarkan Benda yang salah yang berlaku Untuk itu pun kita mulai sifar Allah akan menyam Tak perlu kita nak gaduh dengan Tak perlu di, di, di tahap di mana Nabi tinggalkan semua Islam Kita mau semua orang Islam datang kepada tahap itu Sama ada Raja pun datang kepada tahap itu Orang tidak ada makanan di rumah dia pun datang kepada tahap itu. Wanita-wanita, mereka wanita yang tak boleh banggir. Dia, dia buta dan dia baring atas katil dia. Dia pun tanggungjawab untuk seluruh alam. Walaupun wanita tua buta sakit. Ataupun orang dalam penjara. Syafir Adiz Rahmatul Alay. Syekh Hunin eh? dia, Hari Jumaat dia di penjara Dia pakai Hari Jumaat dia, dia pakai pakaian baru bersih Dan sampai ke pintu dia kata, ya Allah saya telah buat apa dalam kemampuan saya Kita Kita tanggungjawab seluruh alam Setiap saya dan tuan-tuan Setiap kita tanggungjawab seluruh alam Jadi, kita kata selalu pergi di Zambni kerana apa? pengorbanan yang kesan Mawlana Ilyas dan orang elders kita yang dulu sampai sekarang, sampai kiamat kesan kanada. Jadi, di tempat-tempat di mana Nabi telah berusaha di Mekah, lepas tu Nabi telah berusaha di Majinah. Dan tempat-tempat lain yang Nabi pergi tempat ni semua ada Anwarat usaha Nabi Kita akan Maka Madinah ke Madinah Munawara Madinah Munawara ke kawasan clearing. Sama ada nampak tak nampak Tapi kesan Anwarat Jadi tuan-tuan Mengfaham, menganggap kita ini tanggung jawab seluruh alam Untuk itu kena doa Cakap lagi dan lagi Semua kegayaan di tangan Allah Cakap lagi dan lagi Semua kegayaan di tangan Allah Dan Bila kita tulaikan keindah Allah dengan cara Nabi Kita akan dapat Bukan dengan apa-apa cara yang lain Memasukkan perkara dalam hati kita Dan usaha untuk tunaikan perintah dengan cara Nabi Masuk dalam hati kita Ya Tuhan bahawa Allah yang berkejauhan Ini yang kita bercakap Ini yang kita berdengar Ini yang kita berfikir Ini yang kita melihat dengan fikir Ini, padamah. Ini, adamah. Ini, adamah. In Ini, Ini apa Kashmir, Kashmir Tidak apa Kashmir semua orang Kashmir, semua orang India, maksud adalah semua mereka dalam Islam. Kita tamu negara, tamu pemerintahan. Ini kata Amerika, kita tamu ada terapa, kita tamu Amerika. Ma, semua orang Amerika masuk Islam eh? Kita tidak dapat fahidah Siapa pergi mana pun Kita semua masuk Islam Semua masuk Islam Jadi kalau semua orang Amerika masuk Islam Dia perlu pemerintah Kita tak ada apa-apa Kita tak mahu harta, tak mahu negara, tak mahu pemerintah kita tak mahu jadi besar, kita tak mahu nama. Kita sediakan seluruh umat untuk berusaha agama. Pekara yang semang tanggungjawab kita seluruh alam semua agama tanggungjawab setiap kita lalaupun kita ada duit kita ada duit kita semua ada jenis mesin kita semua ada hati masukkan dalam hati bahawa hanya daripada Allah hanya dengan tunaikan perintah Allah dengan cara Nabi kita akan dapat kejayaan Masuk hati kita Dalam peperangan badar Bulan puasa Nabi kata Nabi suruh dia buka puasa Kenapa boleh sampai badar tadi Tak akan jadi lemah Berikan Berikan buka puasa pada hari itu Lebih lebih tinggi Lebih, lebih baik daripada orang yang tak buka puasa Dan orang tak buka puasa Nabi kata berikan semua engkar Walaupun berikan puasa Nabi perintah Buka puasa Dalam peperangan kandak Tiga semuanya yang khabar Dalam peperangan kandak Kita tengok Kita tengok dalam keadaan Kita apa keadaan kita Apa yang Nabi buat Dalam keadaan apa-apa Keadaan kita Apa yang Nabi buat Dan kita menganggap kita tanggungjawab seluruh India, seluruh seluruh alam tanggungjawab <coughs> mana mana ada orang Islam kita bertanggungjawab atas mereka. Bantuan Allah akan datang kepada kita mengikut tanggungjawab kita. Bila kita anggap kita tanggungjawab seluruh alam, bantuan Allah pun mengikut kadar itu. Kerana kita tak faham tak faham tanggungjawab ini kita minta ampun kepada anda, Ya ampunlah kami <coughs> <coughs> Dan kita membuat keputusan Pada sahabat Mereka telah belajar Kebesaran Allah Makhluknya kecil Kekecilan Kehidupan akhirat, putuskan daripada kehidupan dunia. Kehidupan dunia bukan kehidupan yang betul, sebenarnya. Kehidupan kehidupan yang sebenarnya kehidupan akhiratlah kehidupan yang sebenar. <coughs> Tapi kehidupan dunia penting kerana atas itulah Allah akan bagi kita akhirat. Daripada dalam hati kita, Allah ialah bagilah hidayat kepada setiap manusia Dengan limpah Dengan kurna kamu Beritahu setiap orang Islam Kamu sangat berharga Bila kamu ucap kalimah Sudah jadi umatik kamu sudah jadi tanggungjawab untuk seluruh alam bagi setiap orang Islam. Kerana kita tak sempurna kan tanggungjawab ini ya Allah maafkan kami, ampunlah kami. Kalau kamu tidak maafkan kami dalam kerugian selama-lamanya, kalau kamu tidak ampunkan kami. talim tanda-talim mengenai talim, muzakara talim. Talim ini maksudnya supaya hati kita terima kisah daripada dan kalam Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita yakin kepada kalam Allah dan Rasul dan para hujjah. Hati kita Terkesan dengan kalam Allah dan Rasul, dan nur kalam Allah dan Rasul masuklah begitu, dan yakin kepada janji Allah masuk dalam hati kita, maksud talib. Dengan syok kepada dengan untuk dapat kerjaan Allah, kita amal. Kita jadi orang beramal dengan syukur kepada khadirat untuk dapat kerjaan Allah. Faham tuan-tuan? Bila kita duduk dalam hal ke talib Satu orang baca Niat maun dapat Niat daripada Quran dan Hadis Bila kita duduk dalam talib de, Saya di Mizamudin Orang Ines baring di atas katil dia Carpai dalam bilik Dia saya duduk dulu Mana kata Dia dalam talim Seperti mana Seperti mana Bila ayat Quran turun Bila ayat Quran turun macam mana suasana Malaikat, malaikat datang Lepas tu bila Mereka katanya Rasulullah Apakah Jadi bila ayat Quran turun Allah Ta'ala bagi perintah Nabi Kamu dengar saja Jangan kamu cepat-cepat nak gerakkan Lidah Nak faham Nak nak hafal Dengar Bila kita dengar Tiga kerja Allah Ta'ala minta kami Satu kerja kita bertanggung jawab tak kerja tanggungjawab kita. Itu mahu dunia dengan penuh tanggungjawab, dunia dengan penuh tanggungjawab. Mula-mula saya kata di Kandla, betul orang dari Surat yang datang untuk belajar, belajar madrasah, baca tulisah. Sampai dikandalah Di bawah Di bawah dia punya pakaian-pakaian semua Orang kandalah tanya Datang untuk apa? Dan belajar Di datang dengan dia punya Dia punya apa orang gaji semua Kamu kena Pelangkan semua Pelangkan pekerja pakaian semua Kamu duduk sini pakai Itu pakaian yang Dan dia dapat satu tak, pelik. Kamu makan tanah, Benda mana? Hanya roti. Benda kek makan. Kalau kamu terima syarat saya, duduk kerja bali. Tiap orang nipun, dia pun sungguh-sungguh tiap antara bali dia punya pekerja, pakaian, semua dia antara. Dia kata satu orang ustaz, dia kata satu orang dia menjajar, dia kata satu orang dua, dia berantasan, dia kata kamu orang bodoh, dia orang bodoh, dia beberapa sehari-hari, selalu cakap. Ini anak murid tanya. Tanya kenapa dia orang tua selalu panggil ustaz orang bodoh. Dia kata dia bapa saya. Ustaz tu kata dia orang, dia bapa saya. Bila bila dia mengajar dia akan datang. Sifat kebesaran dalam diri dia. Jadi untuk itulah bapa dia selalu bagi berkata kamu bodoh, bodoh, saya turun dia punya sifat. Dia sentiasa betulkan saya. Bila orang mengajar di sehingga kamu bodoh. Dia kata nak minat. dia ada kata ada satu orang Alulah juga orang muhaddis dia di tengah baca hadis. Lepas tu dia minta orang gaji minta Minta air Pekerja masuk dalam pakat muhaddis ni apa dia apa dia minta diminta air apa dia tengah mode baca baca hadis kat mana dia boleh teringat air dia dah habis saya punya ilmu sudah keluar daripada rumah saya patut bagi kepada pekerja jangan bagi dia air bagi dia cukah bagi cukah baik dia dia bagi dia nuta dia muhadis mu, mu, mu, ini dia baca hadis dia ambil tu cukup minum lepas tak balik terus continuous tambang baca lepas <tuh, tuh>, dia, dia masuk pekerja masuk dalam bapak tanya apa dia buat dia ambil dia minum dia tak buat apa-apa dia -apa. minum lepas Bapak dia kata Dia sibuk belajar di tak sedar pun itu juga Dia kata Alhamdulillah bapa dia kata Alhamdulillah Ilmu ini masih ada dalam rumah saya kata, dalam talim. Jangan pikir Mula -mula kata, Kita bersibuk dalam talib Jangan ingat pikir pendalam Walau surah Alhamdulillah kata boleh kita dulu talib ada orang yang pukul gendang pun. Kamu, patutnya kamu tahu. Sedar pun orang pukul gendang keliling kamu. Macam itu mahu tawaju dalam tali. Ruh kamu mahu tawaju. Tawaju. Jangan pergi mana. Ruh ni tawaju kepada orang yang baca. Bila orang baca. Dan baca berulang-ulang kali. Rasulullah Muttai kata, baca tu hadis tu dalam kitab Fadilai, banyak kali baca. Banyak kali baca. Bila kita baca lagi dan lagi dan lagi, barulah hati kita pun akan sebo dengan itu. batu baru akal pun sebo. Ruh pun akan jadi tawajuk. Bila mula-mula hati Lepas tu akal Lepas tu roh. Bila kita baca kitab Maka roh kita pun akan Tawajik kepada kita Bila kita banyak kali baca Mula-mula Baca lagi dan lagi so, Masuk dalam hati kita Bila hati dan lidah Hati dan bila sama masuk akal Kadang-kadang kita hi, hati tawajuh Tapi akal kita terbalik. lain Bila kita cakap lagi dan lagi lag, Baru hati pun kata benda yang sama Baru baru akal pun akan cakap benda yang sama Bila <coughs> hati dan akal cakap benda yang sama Baru ruh kita gunakan akal tawajuh kepada itu ini oleh Ahmad Dulail Quran batalim mereka bangun dek kata itu berlawanan dengan adab hadis baca hadis kenapa kamu bangun pergi dua talim molelalu dia bangun nahor hormat dek anda begitu gembira melihat kamu semua buat talim hati dan akal kita tawajjuh kepada Allah. Jadi bila kitab talim baca kitab itu dan tawajuk kepada itu <coughs> bila kita duduk dalam talim kita punya ruh matawajuk kepada Allah. Wahai Allah sedang melihat itu yang kita kata tawajuk Allah sedang melihat kita betul, tapi kan, tapi semua, Satu orang Halim Jadi dia kata Halim ini Satu kita mau Istimai Halim, satu lagi saya individu pun kita kena banyak baca talim. Dan juga, dan juga kita mempunyai dzikir. Jadi bila sebut saja syurga kita boleh rasa. Perkara ini saya nak nampak dalam malam jamshit. Bila dibuat talim kita boleh, boleh cerita ada kesan dalam hati kita. Jannat Dia cakap cakal Dia punya muka Macam gembira Bila baca sebut neraka Dia buka, tunjuk dia punya kesedihan Ruh kita ini telah banyak Terkesan dengan dunia roh kita ini Telah tenggelam dalam dunia Lagi banyak kita zikir Lagi banyak, banyak zikir Selain daripada Allah Kita tak langsung Bagi tawajuh kepada selain daripada Allah baik gitu menyahdi dan geroh kita jadi dapat kesan daripada kalam Allah dan rasul murid-murid ni kita bila kita tadi zaman Nabi munel rasul wahyu turun ada kesan dia suasana kesan dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ala ala ada itu pun ada kesan dia Malaikat bawa wahyu ada kesan. Dan, kalam, dan masa itu ada suasana kalam Allah, kalam Rasul. Wahyu turun di depan mereka. Rasulullah di hadapan mereka zaman Nabi, zaman sahabat. Zaman Nabi. Tapi ada depan mereka. Jadi kita melatih supaya ruh kita latih. Kita banyak zikir Kalau ruh kita tawazuj kita jangan pergi kepada mana mana selain kepada Allah. Dzikir banyak. Padus benar tahu kita bi. Kita berdua dalam setiap tali Seolah-olah kita tak ada belajar dalam dunia Mualiyah kata Allah kata Firman Firman Allah Bila dengar Allah saja Kita mau hilang kita punya Kesedaran macam tu ke Allah Allah berfirman benar saja Allah Kita mau hilang kita punya ini adalah Ada satu orang Mengajar di Kanpur Darul Umum Lepas dia belajar Di Darul Dia belajar Mengajar Badrul Rahman, nama orang itu. Huh? Sudah dua jam. Dia baca. Dia kata pernah pernah baca baris-baris pernah baca, pernah dengar. Dia ambil lutut, buka kitab. Dia kata kalau kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih digna orang alif isa di depan. Betul baca. Dia nak suruh baca tapi tak minta baca. Sudah punya kesan. Sebut saja kalalah Rasulullah dia punya kehebatan Nabi tak teruskan. Dapat macam tu kebesaran taulimah al-rahdigit dah. Al Kah kita, kita seboleh dengan urusan lain kita dah ada kesan dengan tali. Kita berdua dah kosongkan hati kita daripada semua pikir-pikir benda lain, kosongkan. Niat kita untuk dapatkan nur hadis, nur Quran bilik duduk mentali. Mau dengan niat, mau dapat nur. mana isram taj kata kita buat taklim bersama-sama dengan usaha buat taklim bersama-sama dengan apa usaha kita supaya semua jazbah ulama bendiri kita tinggal satu jazbah kita kena pang perintah amma penembah cara Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal satu jazbah saja hari-hari Kita lapangkan masa untuk ini Kita akan dapat anuar Bila nur ini Bila kita buat berterusan Berterusan Hari-hari bagi masa Hari-hari rutin, Hari-hari buat dakwah Baru ada kesan Baru kita akan dapat nur. Setiap hari kita buat Thetka... Dan kita juga kena lapangkan masa Dan baca secara infradik Bukan Talim Talim itu Jadi lepas bayar pun kita kena tengok sama ada dah masuk nadi kita atau tidak. Kali begitu juga bila dah bila kita baca kita bila benar talim kita mau kata kepada hati ini benar. Sulap tu tu infrared pun baca cara infrared. Dan perkara ni kita kena minta daripada Allah. berdoa, ya Allah bagilah kami mood daripada tali ini. Jadi tuan-tuan datang daripada seluruh negara, setiap kita tanggungjawab untuk seluruh agama dan seluruh alam. Untuk apa maksud Rasulullah dihantar, itulah maksud kita. Ibu bapa? Mereka berusaha atas anak mereka. Tetapi kalau anak tak datang ke, kepada itu, maka ibu, ibu bapa akan risau I, ibu bapa mereka risau bimbang kalau anak tak tak jadi tak jadi macam mana mereka susah mereka akan risau bukan mereka begitu juga dalam diri kita semua ada risau sama ada kita telah datang kepada cara nabi cara hidup nabi ataupun tidak macam mana cara hidup nabi di hidup seluruh alam atau tidak kita mahu duduk dan fikir. selepas bayan pun kita duduk dan fikir. Dan dua. Jera umennya. M Mana Yusuf Ramadhan kata. Orang yang bersa pun. Perlu bahwa Allah Allah yang buat segala-galanya. Dia pun penuh dengan dengan tunaikan ke perintah Allah dengan cara Nabi, Allah, Allah akan bagi kejayaan. Contoh <coughs> dua perkara ini masuklah hati setiap orang. Walaupun dia orang awam orang, orang biasa. Sama ada dalam majlis kita perkara ini ada atau tidak. Tadi ting, ramain pun saya tengok. Ada orang dia kata lepas dia selesai selesai dari madrasah terus datang ke masjid. Tiap ramain pun, kita pun kita jangan habis masa kita di luar masjid. Tapi kita tambah bagian apa betul saja tu. Anwaran talim tu bukan boleh dapat dengan mudah. Kita semua mentah. Kita bersabar. Maafkanlah kami. Talim, anwaran talim, ini bukan. Yalah, bagi lah kami terhadap dawah tiap hari. Dawah dengan yakin yang betul. Yakin dengan. Cara Nabi dengan tumpuan kepada Allah untuk dapat kerajaan Allah dan kita mesti korbankan tertubuh hidup kita sekarang datang kepada Tuhan ini semayang yakin betul. Cara Nabi dengan tumpuan kepada Allah untuk dapat kerajaan Allah. Dan yakin dengan janji-janji Allah <coughs> Yakin bahawa Allah akan kan apa yang dia Dengan yakin ini mas mayang <coughs> Setiap amal Yakin bahawa ke talim da, di sab, Yakin yang betul Apa yakin? Bahawa Allah yang buat bila kita tunaikan kehendak Allah dengan cara Nabi Allah akan bagi kejayaan yakin ini, setiap amal membuat Dengan cara Nabi, amal itu pun kebuat Setiap amal ini kena ada Dan tumpuan kepada Allah Hanya untuk dapat kerajaan Allah Dengan yakin dengan janji-janji Allah Semua orang Islam di seluruh alam datang kepada perkara Dan orang bukan Islam masuk Islam Ini tanggungjawab kita atas kita Mengikutlah, faham yang kita ini sekali, Allah telah pasti, Allah pasti akan Allah telah buka jalan macam mana semua orang Islam datang kepada ini Dan orang bukan Islam masuk Islam. Allah pasti Allah pasti akan buka jalan. Mulut, sediakan satu sama lain. Mulut. Bila kita ada talak, akan berkembang kemajuan. Kita akan maju dan maju. Bila kita ada talak, bagaimana kita akan dapat kemajuan? Kalau kita ada talak, keinginan, bila kita amal dan istighfar Yang jangan sampai di mana dengan apa yakin dengan apa. Tumpuan dengan apa cara yang saya patut buat, saya tak buat, maafkanlah. Buat amal, istighfar. Setiap amal buat dan kita istighfar. Ialah dengan apa yakin saya patut buat, dengan apa, macam mana Nabi buat, saya tak patut buat. Dan kita banyak doa. Setiap masa, kita doa. Bila matahari terbit. Bila matahari terbit. Orang Islam ke? Orang bukan Islam ke? Mereka nampak inilah benda bagi manfaat Ini berdarah Macam tu juga Bila Bila matahari hidayat terbit Semua orang nampak Dalam imanlah ada manfaat Dalam kufur ada kerugian Cara Nabi ada manfaat cara Selain daripada Nabi ada kerugian Semua orang akan nampak Bila matahari hidayat terbit kita menerus doang, doang. Jadi kita tak dapat berdali. Kita tahu ni na apa nama? Kita memang tahu ni na postpone atau pun tinggal tali. unik naik zikir pun tak boleh tinggal tawin kita dapat nur dakwah pagi-pagi bangun saja berdakwah bukan sibuk lawan ni bagi dakwah bagi dakwah bagi dakwah sampai kesan khairullah keluar daripada kita Semua Nabi-Nabi. Dawa mereka semua sama. Bahawa selain daripada Allah tak apa-apa. Selain daripada Allah tak boleh buat. Mertunaikan perintah anda dengan cara Nabi lah. Anda akan bagi kejayaan. Dia cakap perkara ini. Berulang-ulang kali. Berulang-ulang kali. Bila hati kita pun akan cakap Cakap, cakap, cakap Lama baru hati kita pun akan cakap Bila, bila lidah cakap Lalu hati cakap Baru akal pun akan cakap Bila lidah, hati, akal cakap Barulah roh kita akan dapat kesan itu Baru roh kita akan dapat ni ini tak boleh buat tak boleh capai tanpa kita tetapkan masa kita kita istighfar ya maafkan usaha anda bagi tofi untuk tetapkan masa kita nak jalankan bagi insya-Allah mula kita istighfar minta kepada Allah dan kita sabar kita tanggungjawab seluruh alam dia tu bila berlaku op orang lain semua sudah ber tindakan arah budet dia, dia ada di masjid orang tentera datang kamu kamu babak saya bagi dia mahu tak nak bila-bila pun mahu datang ha? kalau Allah Allah nak bagi saya mati sini saya akan mati bagi, bagi tahu lima bagi kami ke benar menghantar juma ke sana kesempatan bagi tahu mereka masuk Islam kamu akan dapat kejayaan kami tamu negara kamu, tamu harta kamu, masuk Islam Jadi orang orang musyrik datang kepada Nabi, mereka bagi tahu Nabi. Kamu kalau kamu mau, wahai kamu mau harta kami kumpul semua harta kamu jadi paling kaya. Kalau kamu mau kuasa, jadi raja, kami lantik kamu sebagai raja. Kalau kamu mahu jadi ketua, kami jadikan kamu ketua. Kalau kamu sakit, kami akan melanggar duit untuk sembuhkan kamu. Nabi kata, saya Rasulullah datang untuk memberi peringatan. Berita gembira, syurga, amaran neraka. Jadi, tutupnya, ni pun tak apa-apa pun. Hati kita mau bersih daripada semua selain daripada Allah. Hati kita, roh kita bersih daripada semua selain daripada da. Allah Tuan-tuan akan beri perhatian insyaAllah eh? Dan tuan doa insyaAllah Semua manusia di seluruh dunia Allah bagi kita tanggungjawab. Mana-mana di dunia mereka ada Allah bagi kita tanggungjawab. Allah Handahkan uji kita. Handahkan antar kelaparan di Nizamuddin. Allah Ta'ala akan beribadah, Allah Ta'ala antar sakit kepala. Allah tengok sama ada kita doa supaya sakit kepala kita jadi baik ataupun kita doa untuk hidayat. Kalau kita doa sakit kepala hilang Kita sudah full Gagal Masa itu Allah tengok Kita mau hidayat ke apa Kita jangan tumpang kita Kepada seluruh daripada Allah Tumpang kita jangan pergi kepada Kita kena buat doa Boleh surah mentah kata 313 orang kalau mereka dapat yakin ni, dengan itu insya Allah kerja masalah selesai. Jangan berkeyakin dengan gocek kita. Hamba Allah yang bersegala guna. Penaikan kepada Allah dengan cara Nabi Allah akan bagi kejayaan. Kita bercakap, cakap, cakap, baru masuk hati. Kita, kita cakap dan baru kita pikir, sudah masuk dalam hati kita atau tidak? Apa? Apa saya cakap ni sudah masuk ke hati saya ke ataupun tidak Kita nak fikir setiap kali Apa yang kita cakap tu Menduduk seorang diri fikir ada tak benda ini sudah masuk ke saya atau belum Inilah permintaan saya kepada tuan-tuan Setiap kita sedar, kita tanggungjawab seluruh alam Yang telah hantar kita untuk semua manusia seluruh alam Memasuk dengan hati kita Bahawa Allah yang buat segala-galanya Allah yang buat segala-galanya Memasuk dengan hati Dan boleh tunaikan kehendak Allah Dengan cara Nabi lah Allah akan bagi Tidak ada apa-apa jalan yang lain Harta bukan perantaran Kuasa bukan perantaran Negara bukan perantaran Perkara ini memasuk dalam hati-hati Semua manusia Perkara ini mencakap dan duduk Dengan deng fikir Banyak doa Allah Taala bagi taufik Kena tetapkan masa tiap, -tiap hari zikir, Zikir pun untuk dapat nur, zikir Mereka tetapkan masa baru dapat nur Daripada zikir mereka begitu juga Untuk da'wah pun kita kena Lapangkan dan tetapkan masa Setiap hari Orang Orang yang bayar di Mereka pun kena lapangkan masa Untuk buat dakwah infradik Orang bagi bayar dia Mereka pun <coughs> Dia bayar 2 jam, 3 jam Tapi Seorang nak lapangkan masa untuk fikir Apa yang dia cakap tu Dia tak bagi masa Bila, ya, saya, saya Banyak mana yang kita cakap kata, Makhluk lebih daripada itu Kita cakap dengan Allah Kalau kita cakap dengan Allah Kita pandai cakap saja Kalau tak cakap dengan Allah Kita tengok Takkan masuk lantai kita Jadi orang yang Bayang saja Kalau kita cakap Tak duduk seorang-seorang Dan fikirkan hal Sama ada dah masuk lantai kita Atau tidak ya, Banyak doa tiap, -tiap. Terti hari kita akan bawa tawalim dari pukul berapa sampai pukul bapa, kita akan bawa da'wah, pukul berapa sampai pukul bapa, dan kita doa, Allah akan bagi taufik, istighfar dan doa, Allah akan bagi taufik. Tuan-tuan insya Allah akan pikirkan, insya Allah yang lain biarkan. Tuan-tuan surah keputusan, Tiap-tiap hari kita buat da'wah Surabah keputusan insyaAllah Surabah keputusan InsyaAllah Tiap-tiap hari kita buat da'wah Tetapkan masa Masa untuk talim, talim Masa untuk zikir Masa untuk talim Masa untuk da'wah Masa untuk latihan tasmaya, maya Perkara ini apa yang disampaikan Tuan-tuan kena duduk dan berzakara Berzakara Dan juga kita kena doa, Ya Allah suka saya pun datang kepada perkara ini Dan semua orang Islam di seluruh dunia Datang kepada perkara ini Semua orang Islam di seluruh dunia Mereka pun datang kepada Dekat ini Dan kita tak sedar Tentang jawab ini Kita mau minta ampun kepada Allah Dan juga kita kena minta ampun Bagi pihak seluruh umat Dan kita tetapkan masa dan buat amal. Dawah, zikir, talim, latihan, sembahyang. Dan juga bawa semua orang kepada ini. Sintiasa tumpah kita kepada Allah. Dan mengeluarkan tunai. Mengeluarkan tunai daripada sini. Mengeluarkan seluruh dunia. Siapa sedia? Tunai. Pergi dari pes ini semua dari ini, lepas.